Hej och välkomna så ni vara till Trojkan-podcast, specialavsnitt 1 av en trilogi. där vi ska lära känna Trojkans medlemmar. Vi och börjar jag för... med Johan. Ja, det första man att bli kvällig vi, vi ser ut vara ett S-direkt kan man säga. Ja, yeah. hur, hur mår ni? Uh... Jo, jag mår bra. Hur mår du? <laughs> jag är nervös. Är det så? Det är jag som blir uthängd idag. Ja, så det är det som det ska vara. Ska vi berätta lite om, eh, om eh, Pros Questionnaire som vi ska... Jag kan kanske berätta Vad lite. Vad heter du, Saga? Questioner, det är Marcel Proos. Proos? Ja. ja. I tidningen Vanity Fair hittar man här varje vecka tydligen. Med okay. Olika frågor, vi har tagit ut de bästa. Det är flera podcast som kör så här tidigare. Och okay. ett jävligt bra sätt att få dem att lära känna. Ja. Ja, det... Lyssnaren lära känna oss på djupet, på riktigt. Ja, men det. Laddad. Nej, jag känner mig korsfäst lite. Det är så? Ja, visst. Jag känner mig uthängd. Nej, det här kommer bli bra. Senaste veckan, vi sågs ju för några dagar sedan. Bara, men det var, har det hänt något speciellt med ert vad? jag? Alltså? Nej, ja, jag var ledig igår. Så det var, jävla, det var my, my, riktigt mys idag igår. Mattias, hade ringde och väckte mig vi. Vad kan ha varit? Vad var den? När ringde du? Halv tio, tio? Ja, och ni, strax efter nioet skulle jag säga. Nio? Mm, det var så tidigt. det. det uppe oh, ser. Jag. Solen skiner så vi åkte ner till stranden, tog varsin baden baden och låg och sola. Sen åkte vi upp hem till honom och pizza. Det var riktigt, riktigt nice. Ja, visst. det var <laughs> det, det nice. <laughs> Mysstad. Mys ja, det var mysdag. Sen åkte upp till jag och Olle upp till Rolandshovsparken och hängde där med hans var lite så ja, man, Riktigt, riktigt mysig idag. Jag ska inte fråga jag gör vad jag har haft. Har du haft det? Jo, det för... <skratt> <skratt> Skit i dig, men nu har du haft det. För... Uh, nej, men det är inte något speciellt. Uh, nu är jag ledig igen. Jag är ledig ja, ofta. Ja, kul för dig, jag jobbar. Ja, men Jag, jag har också gjort du var ledig igår, jag jobbar igår. Ja, men du är ledig i fyra dagar. Mm. Uh, nu har vi börjat successivt uh, bygga ut vår uh, lyssnarkrets lite, tycker jag. Först, de första, det första avsnittet släppte vi till våra nära och kära och nu känns det som att eh, vi har liksom metodiskt arbetat arbetat liksom upp med den här lyssnarkretsen. Mm. Hur, eh, vad, har ni fått några reaktioner på vad folk tycker eller? Ja, det har jag. Det är... många är nöjda, så många tycker också jag jävla var roliga ni med, jag tycker det är så jävla roligt med det vart. Ja, fast... ja, jag ska inte. Du, du kommer surt med mig men du har väl ändå levererat. Nej, jag, jag vet jag. att du ser Ja. Jag tycker du har levererat. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi, tycker vi, jag kan, ja, vi kan bättre, känner jag. Ja, självklart kan det, vi det. Då spår, spår vi samtidigt ur. Jag Nej, vet hur det blir. Vi har ju spelat in tre avsnitt. Det kommer bara bli bättre och bättre. Ja, jag fick ett sms från en bekant idag. Eh, som skrev att... Eh, ska jag ta upp smset. Ryser av dina spökhistorier? Oj. Oj, det är stort. Jag eh, vet inte, det kändes mer ironiskt. Nej, men eh, jag håller med. De var, Det var... Lite kusligt avsnitt förra gången. Jag har inte lyssnat den. Nej, det... gör det. Det, kan, det är ju ja, första du ska Jag har inte funnit med tiden. Men ikväll så. Jag somnar in. Ska vi köra igång? Kör! Vad är din idé av fullständig lycka? Oj. Ehm, det. Ehm, fullständig lycka. Alltså i mitt liv just nu då eller? Nej, jag är fullständig lycka. Över, alltså, en... alltså i framtiden eller? Nej, fullständig lycka. Full, fullständig lycka? lycka. Precis. Är lycka perfekta, perfekta lyckan. Oj, eh, när jag är som gladast. Det är svår. V vad krävs det för jag... att du ska bli helt, helt lycklig? Oj, ett brutalt samlag. Nej. Kan <laughs> <laughs> cool, <vad var> du <laughs> Nej. Ja. Ja, jag, jag, jag blir inte så jävla glad. Ja, men kan du föreställa Nej, jag, jag... dig någonting som kan få dig att bli så jävla perfekt glad? Alltså tänk dig toppen av isberget. Nej, men som var. igår var jag ju egentligen alltså fullständigt. När jag gick och la mig igår så var jag fruktansvärt nöjd. Ja men, berätta. Nej, men det var när vi som sagt, du jag åkte ut och sola och så liksom eh... mm. <coughs> jag kände jag halsen. Vad är din största rädsla? Oj. Ja, framförallt nålar då. Det, jag, det grejer inte jag. Okay. Det, sen. Min största rädsla. Jag tror att jag ska. Sluta upp själv. Alltså i livet. Att jag vaknar upp. Äh, men jag får spendera mina sista år själv. Jag menar. Ja. Men, äh, ja. Efter att ha varit gift Eller att du är ensam liksom? nej, och nej, det tror jag. Alltså, att du... att jag Att jag spenderar mitt vuxna liv själv ja. tror jag att Det är, det är en rädsla Att, jag, att ja, men, var själv alltså, man säger att jag skulle tappa umgänge Eller att eh, ja, men, egentligen all, alltså, Alla jag håller kära försvinner tror Så jag. det är liksom inte bara kärlek Nej, nej, jag, nej men jag Vänner, familj och allt inräknat Men alltså, det är som att när du vaknar upp en dag i, när du är kanske 55. Och du vaknar upp där i din, i din ensamhet. Ja. I, I din egen illa, lilla lägenhet eller liten stug ut på landet. Och, ja, och så kommer du till Nej, en en insikt... I Saltskog, en så, i så kommer du till insikt när du sitter där i, i tystnaden hemma i ditt eget hus. Och, eller i din egen lägenhet. Mm. Och får insikten att Shit, jag är du själv. är helt själv. Du ja. har inga barn. Nej, men det, jag, att du det, har det, ingen man... chans att få en... en en hustru eller mm. en partner. Nej, men att ingen vill veta om mig tror jag är min ja. rädsla. Vet du vad jag tänker på för syndrom när du berättar det? Nej. Filmen Klick. Har ni sett den med Adam Sanders? Ja, det är väl han som spolar fram och tillbaka. Precis, och ja. så springer hela världen. Alltså, hela livet springer ifrån. Så bra kommer man inte ihåg. Han spolar fram och så går det i alla fall inte. Jag ska inte berätta filmen. Men påminner de som har sett filmen kommer <laughs> nog förstå vad jag menar. Ja. Ha. Och det är lite det är så. Det är lugnt. Alltså, att man inte... Det är ingen... Fantastisk film så att, Nej, att, Jag, jag tror jag, att jag har sett klart Nej, men det, det, det, det är sen, sen moralen i den filmen Det är att du inte ska, att du ska leva i nuet eh, I princip det Du kan inte förändra det. det som, som kommer utan, ja, men, men det är en, Är det, det värsta som kan hända Att du ja, men är helt det, ensam mm. ja, men det, Eller att ingen vill veta om mig Tror jag är min största rädsla Vad tror du, Men har du svårt att vara ensam Nej jag uppskattar lite ensam tid, Men jag har ju svårt att vara ensam. Ja. För det var det jag tänkte säga. För du om någon, nu känner jag dig utan innan, men du om någon känns som att du klarar av ditt eget, eget sällskap. Jag ska inte säga att du är en narcissist, för det handlar inte om det. Men du klarar av att vara ditt eget sätt. Säll... Du behöver inte ha folk omkring nej, nej. det hela nej, tiden. Jag, jag, jag kan tycka att alltså, jag jobbar socialt, jag umgås precis, mycket med och liksom, jag, jag är ofta bland folk, så jag uppskattar att vara själv också. Men alltså en ensam tid, man behöver någon dag i veckan, till eller en halvdag eller någonting, att men, få vara själv. Vad är gränsen då som, som du känner att, skulle du kunna åka på en lång helg ensam, ute i vildmarken till exempel? Ja, det skulle jag. Det, Utan problem? Ja, för, men då vet har man ju vetskapen att när jag kommer hem så har folk att vänta på mig. Vad för personlighetsdrag fraktar du mest hos dig själv? <laughs> ja, det är ett par styck. <laughs> jag är själv dyg. Uh, nej, jag tror. Min oegna vilja. Jag har. Det är väl min. Jag är. Jag har svårt att få min vilja igenom. Jag är ganska. Alltså, jag är lite för lättstyrd känner jag. Men du att du. Är... Jag ska för... Ger du efter? Det jag det ger, du ja på? men jag ger efter lite för lätt tror jag. Men det behöver inte alltid vara negativt heller jag, tycker jag Jo, i slut Alltså jag får nog lida av det i slut Alltså mer än eh, Mer än vad andra får Jag släpper för lätt liksom Jag blir för lätt övertalad känner jag, jag är, Han, även, man... även fast jag vill någonting Så om någon annan vill någonting så, så, ah, Då släpper jag efter lite väl Han, Jag du... är lite för lätt styrd Ja, men du menar att du ger efter lite alltså, Ja men lite, lite för, lätt. för lätt Men det behöver inte heller ja, vara jag... jättenegativt ja, För mig själv blir det, ja. det Men jag försöker ju bättre på Sen har jag ju Sen det, Jag tror det hör ihop Men jag har svårt att ta beröm jag. Det är många som Eller många får... Det kastas ju inte beröm över Men, man... <laughs> men när Den här pushover-känslan Som du har, är den kopplad då till att du, Till din sociala Alltså du, du gillar att, att vara social och så tänk jo. Jag. Tror du att det finns ett samband Nej, det tror jag inte Finns, ett in fact, finns, finns det ett samband mellan Din vilja att, Eller din strävan efter att hela tiden Vara social med andra människor Och den här känslan då, Som du känner att du inte har riktigt En, en egen vilja alltid Nej, ja <kör> nej, nej, nej Det är mer att jag blir för Jag ger mig för lätt i vissa diskussioner känner jag Att det är såhär, ja, ja, ja men jag, jag, jag avslutar jag avslutar vissa grejer som att eh, om någon är så här men fan vi, vi åker hit, men jag vill egentligen till det, alltså det andra stället. Och då det det, det vet lite det krävs väldigt lite för att få mig till att jag ska ge mig. Mm. Tills, tills jag blir barnslig upp. Nej, jag, att jag det det sätter det måste, mig på snedden. Det, måste, precis. det måste också finnas en balans där för att inte sätta sig på snedden. Ja, men det är det som... jag är rädd för. Det blir, när jag väl sätter mig på snedden så blir det ju så pass fånigt att och det ju, har jag, ju vet, att jag vet ju om hur jag är Så när jag, när jag har väl sett mig på snedden Så blir jag som ett barn Och då, då, då vägrar jag alltså då, då blir det, Jag blir hellre ovän med någon för, Istället för att åka till det stället de vill eh, så, Men ändå så släpper jag mig Och <skratt> <skratt> <skratt> eh, Så åker jag i alla fall till första stället då, Det de vill Nej. Bara för att slippa det här egentligen tjafset kring är det är det som du tycker är obehagligt ja, eller är det jag känner, konflikten kan. Ja, jag, jag kommer fram till att jag är ganska konflikträdd. Är mm. Inte rädd, men jag undviker gärna konflikter. Mm. är det obehagligt? Nej, obeha alltså, jag, är ingen, alltså jag är inte rädd för att diskutera med folk eller sådär men jag, jag är jävligt trött på att. Men det är någonting som har varit med sedan barnsben eller är det något som har kommit nu alltså jag tänker om du jobbar som du jobbar som du jobbar, jobbar. Ja, det, det blir mycket mycket tjafs och diskussioner kring alltså i jobbet så. Sen på min fritid så är jag så jävla lesspått. Så du är så här, jag säger hellre ja och får kanske inte min vilja genom bara för att slippa det här omständiga. Är det för att det är så mycket många kunder kanske som, som tjatar? Eller är det det du Nä, menar? Jag, Att du ja, möter så mycket, mycket inte, motstånd i ditt, i var, på, till vardagen? Då? Ja, men lite. Jo, men det är inte bara det, men det spelar in. Det blir, det är ett sånt yrke att man... Man träffar så pass mycket människor Och det är så pass mycket människor som Har olika viljor och det ska hit Och det ska göras detta och det ska kosta Blablabla bla bla. Hur, hur, hur kommer det sig att du började För du började ju på Dressman Det var ju, bland, det var ju ditt första jobb riktiga mm, jobb absolut. som Du började du började väldigt tidigt mm. där, i början, När du pluggade i mm. gymnasiet mm. Ja. Och sen har du jobbat jobbat Från Dressman till Jonels mm. För du har ju bara varit inom detaljhandeln mm. och, och just kläder hur kommer det sig? Jag vill ville veta hela historien? Absolut. Vi började med att faktiskt, det är rätt konstigt. Men jag och, när gick i nian så hade jag och Jonas, en kille som gick i samma klass som praktikplats på demobolaget. Ett, alltså ett bolag som hjälper andra företag att liksom marknadsföra sina saker. Och av någon anledning fick vi åka ut till, jag vet inte ordet för, men som ett ika Maxi för, för restauranger. De säljer 10 liters majonnäsburkar och de partihandel. Ja, det är så. Kan. En grosshandlare. Ja, en grosshandlare. Ja men precis. och där fick vi stå och dela ut mackor. Så här med en mackor. och dela ut så här gratis prov till kunder som ja, men så här som står som vanligt på alla möjliga ICA Maxis. Ja men precis. Monter säljer Men och där började och det tyckte det var svinkul. Och sen hade jag lite så här tveksamhet och kände att jag skulle Välja gymnasium. Så valde jag handel och administration. Och vad var det som var så kul, tyckte du? Nej, det var kul! Alltså, kundbemötandet och liksom som du säger, chabbandet. När jag när man träffar folk så chabbar jag. Man, man står och pratar. Man, man, man får en, en egen show om man säger så. Och det är något, det är något som du verkligen är grym på att chabba också. Nej, <laughs> det börjar <kör> var, det där, var det där du bestämde dig Att då blir det handelgymnasiet Nej, Så... nej, det var väl jag, jag, jag visste inte vad jag ville välja Jag, jag ville ha en, alltså en Arbetsinriktad linje ehm, För det här med ja, gå jag, som yrkes, jag, yrkes, Ja, yrkesinriktad ja, precis. Ehm, För det här, jag, jag tror inte på det här med media Och samhällsekonomi och sånt Jag tycker du är ingen som kommer någonstans bort Jag, jag gick samhällsekonomi. Ja, jag, jag gick, jag... gick samhällebeteendevetenskap Ja, Och var det av Tack, tack, var då? Nej men Så jag valde Riktiga är faktiskt Jag valde mellan handel, bygg och barn och fritid tog jag. Jag, jag, jag säkrade upp på barn och fritid <laughs> Ifall att det kommer in någonstans så kom jag Men jag kommer in på handel Och sen i andra ring Så får man ju åtta veckors praktik Och då, av någon Jag chattar till mig på Dressman Jag orkar inte gå, jag gick till första stället bara Men hej jag ska åtta veckors praktik Och de, nej, vi har inte tid för dig liksom jag, bara, men jag vill prata med chefen, kom hit nu liksom och då kom hon och hon bara, ja ah, men kom då då. Sen på den vägen är det liksom. Och du blev väl lite av en stjärna där på Dressman också. Så var det ju. U alltså det. Nej. Hur, hur många år spenderade du på Dressman? Tre. Men du fick jag, ju ändå jag, jag, ganska mycket ansvar kändes det som på slutet där. Sista ett och ett halvt åren. Självklart. Ja. Man är kring. Ja, det är det menar. Det, det är bara att göra. Så. stjärna. Ja men sparka mig då. Nej, så ja, och, men sen, kunde, sen när jag slutade gymnasiet alltså, hoppade jag in en liten snabb session i Lumpen och sen när jag kom tillbaka så de kunde inte de ge mig en heltidstjänst för mammaledighet och sånt där. Och då öppnade sig porten till Jonell så. Ja, där knep den. Och nu är jag kvar där. Sju Aha. år. Sju år om de två månader tror jag. Fast vi, ja, men nu är vi ju chef nu idag också. Nej, butiksansvarig kan butiksansvar, man ja. men butikschef. Nej inte, nej, inte min chef är där. Och han ja. är där halva veckan. Alltså. Nej, är det jag... hellhantad av Jonas? Nej, inte riktigt. Men det är ändå, alltså det är ju... Det var någon som kommer ihåg som sa det nästan bäst när du gick från dressman till... Till Junels så, liksom, så får man sitta en folkvagn och sätta sin i var det som sa det. Den, ja. ja, det var som sa det. Och lite så är det väl. Alltså från Nej. att sälja... Nej, det är... Det är sälja, sälja kläder och sälja kläder. Men sen, vi, sen i början var det väl svårt att sälja... Från att sälja byxor för 300 kronor. Nu ska man sälja byxor för 3000. Det var mm. ju en jävla hopp liksom. Men, men det, det, är, det är samma sak. Det är en annan kundkontakt. Alltså du har inte talat illa om Dressmannet då? Som Nej. många av vi, vi gör ju det till exempel och, Men du har aldrig sagt till exempel nu då Så, så jämförelsen så, så, mellan Porsche och Volkswagen Eller en, en Folka Gick du inte med på egentligen Nej. Den liknelsen är, alltså, Det är bra i sig, man får det man pröjsar för Dressman är hemma Men samtidigt så har man väl Du har väl aldrig gått förbi ett skyltfönster på Dressman Och stannat upp och bara skiten där är så jävla snygg det måste jag ha Jag har faktiskt gjort det en gång <laughs> <laughs> Men känner du inte just det här skyltfönstret, Känner du inte någonstans att du hade kunnat åstadkomma så mycket mer där på Dresden? Du hade ju kunnat revolutionera hela den butiken då. Om du tänker efter nej, med det dina är idéer. Inte på samma sätt som jag har kanske lyckats med på journalist. Men hade du inte kunnat få styra upp skyltfönstren, om vi säger att du hade jobbat där även en idag? Om du hade varit en butikschef. Nej, för de, de är ju så styrda. Alltså de... De jobbar ju som att alla butiker ska i, i stort sett ser likadan ut. De har ju en merchandiser som kommer och fixar om och löser allting. Även fast jag tycker att det, de gör helt fel. Fria tyglar mer på Junelsland kanske. Ja, självklart. Vad för drag fraktar du mest hos andra? Tjat. Det är det absolut värsta jag vet. Människor som tjatar. Alltså, jag, jag, det, det räcker med att jag säger alltså, om jag Tjatiga människor är absolut värsta jag vet alltså, Jag grejer inte det Nu ska jag generalisera men Tjatiga människor kan ju också vara envisa människor Som också är väldigt målmedvetna Absolut Förstår men då, jag vill aha, jo, Självklart att du kan berömma någon som är tjatig Men jag avskyr tjatiga människor det, eller när, det kommer till mig Om någon frågar en frå Eller begär någonting Och jag säger nej tyvärr ja, men jag, jag kan inte liksom. Och sen Skiter de egentligen det svaret och fortsätter schata. Det, no alltså, det räcker med att det är... Jag har ja. sagt nej en gång och de fortsätter bara en gång. Alltså, det är... Jag smäller av. Ja, alltså, det, är... Det, är absolut... det, är... det kryper i kroppen. Det är det värsta jag vet liksom. det är... Jag blir förbannad direkt, alltså. Men och det kan nog. Kan inte det också ha med yrkes. Jo, det, nej, jo, det spelar. Det, det är klart man att man det en sak. Men det, ja, det, det, det, det, det förnyser man ju bort det. jag något menar annat sätt, att, men... att det kanske att ju och med yrket som du har, ju och med att du har det så blir det också lättare för dig att brinna av eller vad som kallar det, när det kommer till chat i vardagen. Ja, nej. Nej jag, jag, jag grejer. Alltså jag tycker att det är orespektfullt att chata. Man, man frågar om någonting, jag ställer ett motgort ett svar. Och oftast när du kommer till tjata ett negativt svar för dem. Då. Så att de inte riktigt köper det. Att den är, alltså, varför fråga någonting om det egentligen skiter i vad jag säger? Har du tjatat någon gång? Väldigt lite. Det är väl klart jag har tjatat. Det är självklart. Ja, men det är väl klart jag har tjatat. Men det är inte på samma sätt. Alltså det, jag tror att det är mer från barndomen. Mina föräldrar håller inte heller chat. Var det chat, så då, ja, men, då, då blir det till farsans ur istället bara... Så tror och jag... där kan man ju verkligen Som du säger nu, det kan man verkligen ta till ett Psykologiskt perspektiv Med arv och miljö ja. vad, som, ja. liksom, vad, vad formas man efter Nej men precis, mina föräldrar tål inte heller alltså det är så, här, mm. Har man sagt sitt så är det så ja. det är, eh, Oftast är det så Det är klart i vissa fall Man kan känna efter att om jag lirkar på ett snyggt sätt Då kan jag ändå få min vilja igenom Men det är ändå jag tycker att Jag, jag tjatar inte för jag vill ju Respektera en andra svar Ska vi dit? Nej. Eller ska vi göra så? Nej. Då, då, men då är det så. Då vill de inte. Det är, det är ingen, jag vill ju inte vara med nåns, mot någons vilja. Varför tror du att folk tjatar då? Vissa chatter väl mer än andra antar jag. Vissa chatter mer än andra, men det, jag vet inte. Jag tror att det, folk är efterblivna. Folk som chatter tycker att de du det, det stod ju ändå i dörren här på Flamingo. Mm. Eh, bra länge. Du gör det till och från fortfarande. Och där om någonstans så måste man uppleva chatt. Ja. Och ändå har det tålamodet som du har. Men det får ju via jobb det, Ja, det, Du menar mamma, att det jag, kanske är professionellt. Ja, jag har man får ju lära sig. Det är väl min akilles eller vad säger man? Att det, efter tills för mycket tjat så brinner jag av. Det, jag, jag grejer en viss stund, men jag tror att jag har byggt upp det så ett, jag, jag kan för, liksom, skämta bort det på så pass bra att nu för tiden att det, det, det blir inte ett problem i min vardag. Vilken levande människa beundrar du allra mest? Just det. Jag är ingen sån där exempel som jag känner att... Jag sitter, han jag ser upp till. Men det är många som... Till exempel... Jag tycker tycker ju kamprad Steve Jobs de där som har egentligen börjat från, ing från ingenting och sen byggt upp ett imperium som är världs världsstort tycker alltså det är det det bara, är bara att lyfta rik på. riktiga entreprenörer. Ja men precis alltså, lyft på hatten sen äh, du, han vad fan heter han alltså? <laughs> Vem lite en liten ledtrott, kanske kan äh, hjälpa dig på traven. Ja äh, förlåt. Han som, sitter, han som satt fängslad och vet han eld som han ja ja. Alltså det, det, det, det, pluspoäng det, för mig här är ja. det plus för, du, du vinner pluspoäng här ja. hos, mig, hos mig Behöver jag inte nej, nej det är <laughs> Men så att min mamma ser upp till väldigt, väldigt mycket Min ja. pappa också På, sig. på vilket sätt får man fråga det Min för, mamma ja. Mm. Ja, Du börjar med båda för det var både mamma och pappa Vi kan dra det i typ samma norm Alltså starka människor ja. det, äh, Gjort Gått sin väg Och skit det det andra tycker Ja, och, det... Det, och, och kommit långt på det Ja visst, visst är det så Det, det, är, så är, det. det är lite så man, jag, Det är sådana jag ser upp till någonstans Som Principfasta fast Ja men går sin egen väg Ja på, på, på kanske ett annorlunda sätt Alltså liksom istället för att se Alla gör så så är ju Men varför? Vi, vi funkar bättre så här för oss Och sen så skiter vi att folk tycker att vi gör fel så är det ju och det är jävligt sant som du säger. Jag känner den felet också och vet att det verkligen är som jag kan verkligen intyga att det är så. Det är, min följdfråga var tror du att det är skillnad deras generation gentemot våran med det här just med tryggheten och jag kör min egen väg. Tror du det hade funkat idag för oss att ta vår egen väg eller hade vi bara varit konstiga då? Förstår att vi kommer Nej, förstår nej, det det nej jag, jag, tror, jag tror att det är faktiskt rätt så samma jag tror alltså det som hör till alltså förklaring kan man väl säga att mina föräldrar valde att har mamma hemma för att vi skulle ha tryggheten av att mamma alltid är hemma. Och eh, att pappa, pappa jobbar istället själv då. Eh, även fast vi hade lite mindre eh, liksom pengar på bordet och liksom sådär. Det är inte lika materialistiskt. Nej, men, dessutom, nej men precis. Och eh, det var ju många som sa sitt och tyckte att det var fel. Men medan de men, tyckte om ni vill. Ni får göra hur, hur ni vill och visa äh, våran vår väg så... Det... Jag, blir, inte lite, jag kan tycka att men är inte det inte lite mer folk hem Sverige, alltså det är så jävla vackert sånt Men hade det fungerat idag? Ja, det funkar i fas man, man får det att funka, det är lite så ja. Det var väl så de fick, det funkar väl inte det, det är ju på gränsen till matematiskt Att det funkar, men man får det till att funka Man får liksom göra vissa uppoffringar För att få det att funka Sänker sänker här standarden Fast ändå inte vi, vi har väl gjort allting som alla andra har gjort ungefär. Det är väl klart att vi inte har spenderat tre veckor på i Gran Canaria eller så ja, så fast där. det är nog inte precis det gör nog inte alla Nej, men men förstår alltså, jag precis för vi har haft, haft, kul. Alltså, vi det är. haft kul ändå. Liksom. Det... Ja, sen tipsar du ser upp till han är ju en gud Xavier Sanetti också en gud. Det, det är någon jag älskar, ja. men det, det har vi inte hit. Men det, är också jo, det kan jag ju absolut. Det, han är en kar. Det... Han är kapten. Han är en ledare. Men han är trea på listan efter mamma och pappa. Antar jag. Ja, pappa, pappa och mamma. mamma och pappa kommer alltid vara ett. Ja, ett av tvåa. Nej, de hamnar på en hus. <laughs> ja, <laughs> uh, uh, Förlåt pappa, men... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mamma är alltid mamma. <laughs> mm, mamma. Vilken är din största extravagans? Ja... Jag, tycker du får förklara, som jag, sa, jag tror du får förklara frågan Har du någon, någon Om vi tänker om materialistiskt Har du någon extravagans där Någon, någon, någon liksom Någon lyx så att säga Mitt skrytobjekt ja. är det då? Oj. Min nya jacka från Lindeberg är så jävla snygg Är det den som är The shit, shit. det är skitsnygg Nej sen nej. Jag har inget sånt där Inget direkt materialistiskt jag skryter över mitt skägg. För det är fruktansvärt bra. Det är, det är snyggt. Jag kan till minst skruva min mustasch nu. Det är macho. Du och Alexander Bard. Fast han har ett fruktansvärt dåligt skägg. Vad anser du vara en människas mest överskattade egenskap? Nej, jag tycker inte. Alltså, Säg någon egenskap som egentligen... Alltså man, är jag tänkte på chatet som du var inne på förut tjat, men, Ja men det är ju ingen egenskap Nej, det, det, är det är bara det är ett pest sant. Men alltså egenskap Så känner jag att Det är ju inget negativt Det finns ju inget negativt alltså, En egenskap kan ju alltid utnyttja Och alltid ja, komma till användning av alltså, Oavsett fall om du är duktig på att måla tavlor Så kanske någon blir ja, Då blir någon som tycker dina tavlor mm. kanske kan ja, Och ja, men, ja, men Vad som helst du är duktig på munspel Alltså, bra för din egen skull. Det behöver inte vara en sån egenskap. Det kan ju vara en personlig. Alltså ett, Nej, ett personligt någon, någon som är glad, någon som är rolig, någon som gråter mycket, kanske någon som tycker om att rösta. Men... men det är inget som du känner så, det där behövs inte. Nej, tycker inte eller pessimister. Det finns kan ju kan finns även en... det kanske som ligger fast de har ju också någon, en funktion här i vardagen. Mm. Men, ja. men det här, du, du nämnde, det finns inga dåliga egenskaper och så vidare. Det här behöver inte, bara för att en, en, en snarka kanske aldrig är en bra egenskap. Precis. Men en, en, en egenskap behöver inte, en överskattad egenskap behöver inte vara något negativt Det kan ju bara vara att den är bra, men den är övervärderad av, av alla andra enligt dig, tänker jag. Till alltså, exempel ja, om vi tittar ja, så här... Absolut. Ja, men till exempel. Om, Kiss är ju ett praktexempel. Alltså, hon... Vad är det som du tycker då är den egenskapen då, som är så överskattad hos henne? Så, om du kan sätta fingret på det. Det är väl att hon utnyttjar... Mm. Det är väl att hon Oj, det var ett lite ställt på en pinne men, men Jag tror att du jag ska försöka hjälpa dig jag ska försöka ja, dra ut svaret ja, Men att, ja, du... men precis, att men alltså Det är väl lite att hon Kan ja. det vara så att du menar att hon typ sitter på en position som hon har ganska mycket makt bland yngre tjejer Ja, och inte är ett, en ett föredöme ha, ja, men nej, men enligt, en, enligt mina normer är inte ett föredöme Nej, precis. Men precis. Är, det finns ju antagligen Sådana som tycker att hon är helt. Alltså det är det här där man ska vara och det är, Men det är ju Det är ju inte min bok som styr världen Nej, precis. Men nu vad du tycker. Nu, ja, självklart. och då, då, då tycker jag att hon är prackblåst. Ja. Men det... Och hon, vi kan inte riktigt komma fram till varför. Hon, hon, hon, känner, hon har marknadsför inte, själv ja, jag, det är själv effektivt. Fruktansvärt effektivt. Så man kan ju säga att den där typen av kändiskap är, är kanske lite överskattad Ja, hon går ju fortfarande under B-kändis kan tänka Fo Fotbollsspelare då? Om vi tänker så. Vi, jag beundrar ju alla fotbollsspelare, men om vi tänker att... Är de en, en, oavsett vilken fotbollsspelare mm. som är väldigt duktig. De är ju jätteduktiga på fotboll. Fantastiskt otroligt. Men är de, det kan ju också vara en överskattad del av alltså en egenskap. Att du, du, vad duktig du är på att sparka boll. Mm. Men är du verkligen värd en miljon kronor i veckan? Ja, men tänker precis, du. Precis, men. Och det kan ju väl tycka är lite magstarkt. Men, <laughs> <laughs> men, men samtidigt så upp. Uppenbarligen så är det ett par stycken som tycker att han är värdig. Och han är en väldigt bra fotbollsspelare. Så... Vad är det du gillar minst av din framtoning Eller ja, alternativt ditt utseende? <laughs> Med, mina tänder är ju för jävla fula tycker jag. Vilket rakt svar. Ja, men det är väl det jag riktigt skäms över. Som jag känner på kanske påverkar mig vardag. Jag... Ler gärna inte. Jag har inte jättefula tänder. Jag har en liten glugg. Jag... Plötsligt att jag snusar så jag får gula tänder. Så jag Jag, jag skrattar gärna inte och visar tänderna. Då vill jag ändå, så här, till ditt försvar, så har vi känt fram i 26 år. Mm. Och... Vi... Ja, ja. ja. Och nu i veckan så var det första gången jag såg din glugg. Ja, det, det, det är det så bra. Ja, bra. jag har aldrig sett den. Det... Ser du den? Den är väl den... växt, kanske? Nej. Den, ja. nej. nej, alltså... Det är inte så att jag har en glugg Som Ronaldo själv men... Det är bara en fem <laughs> Nej, det, det Nej, jag, jag har en lite liten glugg Mellan mina två framtänder Det stör mig att... inte så pass mycket Att jag skulle tänka komma Att få ska... för mig göra en operation men men jag, tycker, jag, har vara... så, jag tycker inte att jag har en fin färg På tänderna så jag, skulle, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag tänker göra en tandblekning ja, men det det jag säga. Om man ska vara lite seriös här, För att det är ju ändå Ifall du stör sig av det Så är det ju ändå en ganska allvarlig sak kan jag tycka. Ja, det är det. det men om, det står mig, på... mig inte så pass mycket att jag liksom jo, uppenbar... jo det gör det väl alltså, om, att hålla om, jag, om jag tänker att i vissa sällskap så ler jag. Alltså nej, precis, för då är det jag ler allvarligt. men jag har väl byggt fram ett leende där jag inte visat tänderna. Nej, nej precis, precis. Nej, och då det, kan jag tycka att det är ganska bra. Alltså, jag tror att jag är en nu <laughs> För det ut på Instagram. Ja. Nej, men det, Men där är ju också mycket som du egentligen kan påverka själv. Absolut. Men och som jag är... är just med kaffe och snus. Ja, men det, jag är ju inte beredd att offra det snuset för. Uh... Det finns ju ingrepp man kan göra jo, som blekning. Men det tycker jag. Din framtoning då? Min framtoning? Mm, din, din personlighet som du. Oj, jag, Oj. Tar för, jag tar för mycket plats, tror jag. Jag skrattar för jävla fult och för jävla. Nej, det gör det inte. Du har ett jävligt smittande skratt Ja, men jag tycker jag låter som en häxa Nej, där är det är bara. Nu, nu är du hård <laughs> mot dig själv. Nu kom det. Du, du har ett, ett smittande skratt. skratt. Nej, men... Nej. Hur menar du med att du tar för mycket plats? Ja, det är omedvetet. Det känns som att ofta... Även... det. Om, jag vet inte hur jag lyckas, men det känns som att... Eh, jag lyckas alltid hamna i centrum, men fast jag inte alltid vill hamna i centrum. Men det är väl en god egenskap? För, jo, självklart, men för min egen skull... så. Jag vill inte alltid vara i centrum Jag trivs ju väldigt mycket med att Kanske bara få sitta bredvid Och titta på andra när de har kul För jag glädjer ju väldigt mycket av att när andra har kul Så det är väl en av de grejerna som glädjer mig alltså, När jag är bland folk Alltså i stora grupper så Har inte jag ett problem med att stå ut lite Och liksom jag min, Nej, Egentligen dra skämt på min bekostnad Och göra bort mig För jag känner att det här skämmas Det är bara Fånig grej egentligen det på, Man kan skämmas på olika sätt Men Varför? skämmas för att jag säger kiss Det tycker jag inte jag är så töntigt <skratt> Vilken levande människa föraktar du mest? Det måste vara Mattias Lumberg. En helt odyglig människa <skratt> <skratt> <skratt> Ni blir slagsmål Men När vi Jaha Det är svårt jag har ingen riktigt som jag känner att fan den där jäven ska jag kunna skjuta på det. En liksom. personlighetstyp, då? någon som är chatty, det ska vi jobba fram. Vi ska dra ja, ut men chatty, det, det, det, det, det är ett stort spannande. Men det är ju klart att det finns människor och människotyper jag föraktar. Men jag har väl ingen sån här människa som jag kan sätta på en pinne. liksom Att fan det är den där jäven jag vill, jag vill bli av med. Jag är så trött man att klappa till den så fort jag ser den. Ja. Så är det ju inte. Men en människa i alla fall, det är väldigt brett, som är tjatig. Tjatig, jag gillar inte fjäsk. Och inte fjäsk. Nej, går det... inte är lite hand i hand någonstans? Det, det går hand i hand. Inte jo, men det, är jag ty det är... tycker jag att det gör. Det är ofta samma sorts person. Ofta som, de är lite fjäska och lite tjatiga. Folk också som spelar någon annan, de inte är riktigt. Det, då, det blir någonstans, man känner att jag kan inte lita på en sån människa. Om du skulle dö och komma tillbaka som en person då, Johan, eller en grej, vad skulle det vara, eller vem skulle det vara? Vem? Vem eller vad? Oj. Oj, det finns ju mycket man kan spåna iväg på. En katt hos en gammal tant. Skulle ja, men det vara... måste oh. vara ett ganska vanligt svar. Ja, men det, det tror jag, det är väl ett tant. Det är som ett ovanligt svar. Nej, Nej. Är det, Nej, Nej det är så. det skit. Fattar vad en gammal taskig på katt, du Man smyger en massa gammal tant, du vet. Jag går ut och jagar någon råtta, tjafsar lite med någon, med någon grannkatt och sen så kommer man hem. Ligger bekliad på magen. Precis när man vill. Får dricka lite men, mjölk och Av allting. Du, det finns ju, den här katten kommer ju dö om tio år. Du får ju bara leva i 10, 12, 13 år kanske, fjorton. Men då kanske jag får återuppstå igen. Nej, men det var du ju inte göra. Det får jag inte. Det var men, bara det här. Och det var det once in a oh, life mm. Oj, det skulle vara... Men det är ju inget fel i det för all, alla Nej, men... dör ju till slut. Allting dör. Förutom kanske saker då, som är beständiga. Men okay, Även kan, kan, kan förstörs... jag säga Gud. Nej, men det är ju ingen varken en person eller en sak Eller? eller? Nej, <laughs> det är inte. Vi kan använda får inte... jag... form av livshåll. Ja, men det är ju ingen, varken en sak eller en människa. Oj. Nej, men, jag... men men bonkatt är ju trevligt. En gammal oh, en gammal bonkatt, en sliten bonkatt lite loppad. Dör av diabetes <skratt> <skratt> Nej, <skratt> jag. <skratt> Ingen motion. <match bonkatt. skratt> <skratt> ja, men det får bli bonkatt. jag känner att det... jag är en bonkatt. Är lite trött så där. Fräsa åt, när barnbarnen kommer. Nej, de får, också, <skratt> de får klappa med hur ja, mycket så. de vill. Ja. Även på ålderns höst när du börjar bli trött. <skratt> ja, jo men då från de... Ska gärna skjuta med skrevet också så att de får gör, klappa mig Vad gör du åt den här barnbarnen som du vet Det finns ju alltid ett barnbarn som så här drar i svansen och håller på här Och lite för hård Ja men jag, då är det en sån här som fäller den i trappen Ja men du drar den då. du ja. drar ändå med kronan Ja, nej jag, jag gör det snyggare Jag är en sån här som så här låtsas eller kurrar i trappen Och sen så fäller jag till honom ja, så, så ramlar han och slutar ut Nej men det tror jag det skulle vara, det, skulle, det, det är ett fint liv Ja, det är inte inte skund på Framförallt du vet, de här vinterdagarna När man måste fått gå till skolan När man var liten Och så katten låg så mm. Tokmös Sen kan man väl alltid Spåna iväg på en multi, Vad heter han? Han som har Virgin Records Han verkar ha det rätt skönt Rich, Richard Branson vad heter Ja men precis mm. precis Han är lite hanig tycker jag Ändå så här Fötterna på jorden Även fast han har Fruktansvärt mycket pengar Och är lite skön Vi har lite samma syn på ja. lite han, han blir ju å andra sidan Han lever ju svårare liv I och med att han har mycket mer pengar en en katt. En katt har ju ingenting och det är ju befriande. No. Ja, men han, han verkar ju ta livet med alltså... Jo, men jag tänkte ju mycket. Han har ju enorm, enorma summor pengar och mm. förmodligen har han väl en del fiender också, eller? Alltså, alla som har pengar har ju det. det är alltid någon som vill komma åt de här pengarna. Så är det ju. Mm. Och medans katten, jag förstår precis vart du kommer, medans katten kanske har grann, grannkatten på sin höjd. Ja, på sin ja. Så ni är ändå vänner, men det är bara... Det är bara vänner. Det, Eller? det är ju två olika liv. Det är ett simple life som katt. Och sen när du kör Branson så har du ju massa, massa lyx och så. Men det kommer ju bli svårare med alla saker, alla materiella saker. Ja. Sakerna, slutar, det... äh, sakerna börjar äga dig istället. Liksom. Det är så, den uppfattningen jag har fått av honom att det är det är just det det sköna menar, att han är, är ju inte sån Nej, nej, vi, nej men alltså det, det vet vi inte är alltså, att att han, tänker, Om du tänker jag, liksom djupare att Utåt sett när han förekommer i TV och sådär, Så kanske han självklart. är jättetrevlig Men sen kanske han plågas väldigt mycket av. Det vara... väl säga ju inte Jag skulle vilja vara det lyckliga han Ja, ehm, men, men när han, till exempel, han har ju en Men du kan eh, inte välja är... att, att vara en lycklig person alltså, Han är ju han, så att säga Precis som var ja, det människa Men det är väl svårt att säga också Vem vill du vara? Alla människor har väl en Alltså, en bra, må väl bra och dåligt egentligen. Ja, precis. Om alltså, jag, ju... jag får välja så skulle jag väl vilja vara hans glada jag. Med hans... Ja, fast du, precis, men det är ju, om du får vara en människa så får, måste du ju ta även dess baksidor. Självklart. Men då blir det bonkatten. Det blir Ja det blir bonkatten. Jag, jag, jag är med. Jag, jag tar det enkla vägen. Det var det vi ville höra. Ja. Ja. Ja. Tänk på det nästa gång i klappar en bonkatten. Vart någonstans skulle du vi vilja bo? Oavsett. Eller är det, är det så här... Fria händer, vart någonstans? <skratt> Oj, fria händer. Då, så jag får... Månen. Månen. Mars skulle vara de här... Mars skulle vara lite tufft. Ko... Nej, men, nej, men det här är ju lite coolt. De här som one-way ticket to Mars. Har ja. du läst det? Ja, jag har hört om det. Ja, men då, du... då, då man, man kan köpa en... Ja, så gott som köpa en resa till att flytta till Mars. Och... Uh... Du blir kvar där. Du får starta upp livet på mars. Det, alltså, det är, vara jävligt det är fortfarande vara. en teoretisk grej. Du har ingen aning om hur det kommer att bli. Det. På mars är ju fortfarande jätte. Det, det, är är jätte tuff, det är en helt annan miljö. Ja, det är döttrar. Det, <laughs> <mycket, laughs> det är Det är ju inte bara en annan planet. <laughs> det, är, det, är, det är väl klart, men det, det skulle vara kul på sitt sätt. Det inte bara. För jag är inte halv arbetsgivare gift. Nej. <laughs> men ja. Ett 50 jobb ska ta drag. Det är... Jag skulle vilja bo. Um... Gamla stan tycker jag är jättefint. Mycket, jag tycker om historia väldigt mycket. Så det är ju mycket där som jag tycker om. Sen, ni... Om jag som sagt får spåna iväg så självklart en helt egen karibisk ö med ja. vita stränder. vore ju också fruktansvärt vackert. Men, men eh, man, får, man får välja liksom. en egen ö. Alltså, självklart en egen ö. Ja. Men du, du blir ju också genast svårt med, med affärer. Och, och den, din ensamhet som du pratar om. Nej, men jag jag ska, ha, jag ska ha en sån fläskig, så att jag, har, jag tar ju med er som mitt entourage. Aha, okay. Och, nej, men jag får ju flyga iväg, liksom. Jag har ju en helikopter som levererar men du grejer. Inte, nej, åt. Men... Du, blir, du blir inte rik. Du blir inte rik. Utan du, blir ju, du, får ju bara, du är Johan Englund eh, som bor där bara. Ja. <laughs> Aha, nu, nu, tycker jag frågan är som här. Nej, men det, är, alltså, det handlar ju om. att tänka. Aha, så, men, så, men då blir det ju rakt det Aha, så. du Rakt som möjligt. förstår du? Du, frågan är då bara då Vart skulle en, då, du lägga inte så här vart skulle jag bo med massa pengar eller så utan. Jaha. Eller är fattig liksom utan det är ju... mitt i så fall blir det ju som sagt gamla stan. Kan jag, tänka. För jag, tycker, jag tycker jag tycker det är betrivs där uppe. Det, men jag gillar den det stuket där uppe och då har ju som sagt också nära till kanske er till min ja, men allt min omgiv... om jag skulle få flytta nu så mm. skulle det kanske bli gamla stan. Ja, väldigt mysigt. Det är skitmysigt. Det är ju alltid vackert. Alltså... Men vill du, är du, vill du åt storstan? Jag förstår gamla stan. Alla vill Alltså det är ju skitvackert. Ja, är, men är du en storstadskille eller är du enhörna kille? Vad ska jag säga? En Småstals... kille från landet. landet. Både och. Känner jag. Det är... Allt har ju sin skärm. Jag skulle vilja bo i stan, alltså uppe i Stockholm. Då, ja, nu till en början, men jag tror att jag kommer... Alltså jag trivs ju mer, mer ute på landet än vad jag gör i storstad ja. Men det kanske är... jag, jag blir lugnare. Jag, ja. det, det är olika skärmar av jag, jag tror, är, Men jag blir lugnast av att bo ute på landet. Ja. Vad värdesätter du mest hos dina vänner? <laughs> Oj, nu får jag passa mig. Ja, verkligen. Nu är mm. Nej. Vi ju... Att vi har kul tillsammans. Vi har jävligt roligt tillsammans allihopa. Vi har ju... En... Vi har en väldigt trasig humor ihop, och alla tar väl alla för den de är. Och sen är det väl lite att. att vi har ju ett väldigt stort och roligt umgänge där. Alltså, det spelar ingen roll om man... Som vissa har försvunnit bort det ett halvår, ett år, men sen är alla välkomna tillbaka. Liksom att det är så här: det, vi tar dig Vi tar varandra för dem vi är. Det är liksom det är inget låtsas. Ing, ja men det. Jag vet inte hur det är med andra umgängen som är större. Men det, vissa umgänger känns som att det, de umgås bara för att de inte har någon annan att vara med. Men vi umgås ju faktiskt allihopa för att vi vill vara med varandra. Och ja, sen. ni tar mig. Även fast jag gör bort mig så jävla mycket så <laughs> sluter ni om mig. Det, alltså, om det gör vi väl alla. Ja, det är ju ja. absolut inte ensam om. Nej, nej gud. Men om, av alla dina vänner, eller din, din här kärnan av vänner, vad... Om, om, vi tar bort, om du får välja ett karaktärsdrag hos alla då, som du värdesätter. Om du tar bort det, vad är, alltså vilket, om vi tar bort något av dem. Vilket mm. är det då som skulle göra att du inte vill umgås med det, den personen längre? Vad är, är nyckelkaraktärsdraget oh. hos, hos dina vänner? Som gör att du vill umgås med oss? Oj. Att jag kan vara med själv mer. Alltså det är jag är mig själv mer. Alltså det mm. Det är så liksom. ju, mm. Gert. Det verkar ju uppenbarligen tycka om mig för att det är den ni är. Självklart. Självklart. Fina Nej. Jag, inte. <laughs> jag blir rörd. Och det jag blir sätt, rörd för att jag ja. inte börja gråta så det här hemligt sett. Jag istället. Nej, det, men, det, men det är väl lite så. Det, det, det är så ärligt, Alltihopa Även fast. Vi, vi busar och jävlas mycket med varandra, men det är ju, som sagt, det är bara för vänskapets skull. Nu kommer en läskig fråga. Hur skulle du vilja dö? Oj. Med dunder och brakskäll, klart. <laughs> en, en kamikaze rätt ner i <laughs> en byggnad, eller? Nej, jag, jag skulle ju önska mig en heroisk död. Det är lite... Vad ska man säga? Jag skulle gärna råna bank till de fattiga. Och sen så blir jag jagad av polisen. och så alltså, mycket bomber och granater. Och det, nej, men oh, hur, hur vill jag dö? I gamla stan, det här lånet. Ja, gud, ja. Det är, helikopterrånet my ass. Det här, det här de blir, blir döda då poliserna och då tar de ju pengarna och då var det, det är så... rånet för jäns. Jag, jag kom ju undan och sen så får jag väl antagligen så hittar de mig i slutändan. då så, blir... så skjuter de mig, <laughs> mig barblank på en nackskott. Överlagt mord från ja. poliserna. <laughs> jävla trött på en ja Sjunde gången han gör det här. Medan alla barn i Hovsjö. <laughs> Skulle du göra det för barnen i Hovsjö? Självklart, de behöver pengarna. <laughs> barnen i enhörna? De har pengar lika medelklassfamiljer ja visst, Svensson Svensson men nej, allvarligt så hade jag väl jag tror jag helst somnar in hemma, hemma i Lundro faktiskt, sen skulle det vara jävligt kul att hyra en svindyr Lamborghini och sen bara togsmällaren på autoban. det skulle också vara jävligt coolt men ja, det är rätt drastiskt, alltså. drastiskt men du vill smälla in i andra eller? nej då tar jag en betongvägg bara brutal för. sätt att dö på ju Nej men jag tror att det blir, Jag tror att det är lite såhär, nu händer det nu, Jag skulle kunna tänka mig faktiskt att mula så Jag tänker, du, då är du mycket förberett Du är inte så här att det Att det bara skulle hända Att du blir påkörd av en lastbil Fattar du vad jag menar? Ja det är, jag ja, men det är på det. Jag kan, Självklart hur man mår som Hur du mår vid, vid ålderns kant liksom. När jag är 85 och kan inte kissa själv Så Nej. Då då. Alltså, då vill jag nog hellre dö. Mm, det, alltså, låter, då, det då, låter hårt men jag förstår precis vad men, det, jag men jag om, tror att då tror jag att jag omfamnar döden på ett annat sätt. Ja. Det är väl klart jag, inte, jag vill ju inte somna in i liksom 30 år och bara tyna bort ingenstans. Men beroende på tillfället så det är väl klart skulle jag må bra och allting ha familj och allt sånt så då tror jag att jag somnar in, gärna hemma. När ljuger du? Mm. Det här är en diskussion vi har haft jag och Mattias innan. Och han blir ju skitarg på mig för att jag säger att jag inte ljuger. Jag blir, jag blir inte arg jag men, Det jag menar är att alla människor ljuger. Och i och med att du säger att du inte ljuger om dag så ljuger du i och med Det är klart, men jag ljuger så jävla lite, så att det är så där, jag, Han tror mig inte. Jag, men jag, jag, det beror på vad man klassa som ljug alltså, Det är väl klart att jag, om jag berättar en historia istället för att säga att nej, men det var fem stycken och så var det, men då kanske. Ja, men det är en berättarkonst. Berätta konst och säga att ah, men de var 200. Nej, men alltså. Förstår mig rätt då. Men, jag... men där, där är inte syftet att alltså, vilseleda någon. Utan där kanske bara, som, som ni säger, är en, nej, en men, del av berättelsen. Nej, men... men Jag tänker på den där. Und... Och alltså, jag tror jag ljuger när jag vill bli av med folk. När jag, kanske i ja. knipa, men eller så här, Som man går på stan och du vet, och, vissa vill prata när inte jag vill prata. Då kan jag ju ljuga och säga, nej Nej, men fan. Jag har mat i ugnen eller någonting det det är en skärlön men jag vill bara därifrån jag ja, jag precis. orkar inte stå och prata. Det är en situation som du inte Ja är. när jag är läst tror jag. Nej, nej, nej, nej, men jag vill, nu vill jag bara därifrån. Då, då tror jag, jag kan dra en vitlön. Ja, men en vitlön det är, är skärlön. Jag, jag ljuger. Ja. Men jag tänker med tanke på ditt jobb du måste ju nu måste ju jag säga bända på sanningen lite. Nej. Töjer du inte på sanningen. Nej. Om det är någon som sätter på sig ett, en jätte men, om det ser för jävligt ut så räknar man ju med att, att affärsbeträdet säger till. Ja. Men om du tänker så här det där var inte så snyggt men jag ska inte säga någonting. Nej men det är ju min smak. Mm. Om han frågar dig då om han snyggt. nej då säger jag faktiskt nej jag tycker inte det. Det, det hoppas att han har så pass mycket förtroende för mig att han, nej alltså det, det är ju en säljarkonst i sig också att säga, nej men du fantant den där prova den här istället. Så då bygger man ju upp ett förtroende så, men jag tror att också man vinner ju på det i längden alltså, Jag vill ju inte skicka ut en kille på stan Som ser ut som en clown Och sen så säger han eh, Vart har du köpt dina grejer? Jag har köpt dem på Jonels och, eh, av han långsiktigt och han, tänkt, ett, tänkt. Det är ett långsiktigt tänkt Men vi är ju en, alltså, vi är en sån typ av butik Där man måste ha ett långsiktigt tänk så vi kan inte, Det är ju skillnaden mellan Som vi var inne på innan Dresman och Jonels att, Där har det med så ett, sånt spann på människor Att ja, men tappar man ändå så Skitsamma. Det kommer ändå hundra till. Vi måste ju ändå värna om våra kunder. Det är... Mm -hmm. Vilken är din idé av fullständig lycka? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Fullständig lycka. Och det är liksom lyckarnas lycka. Alltså det är perfekt lycka. Oj. Toppet på isberget. När jag mår som bäst eller i framtiden eller just Nej, men nu. Nu, vad är... Vad är... Perfekt lycka. Perfekt. Fullständig lycka för det. Fullständig lycka alltså liksom lyckans... Oj. Alltså det, det är så mycket som slår in. Men alltså till exempel när vi är på Herrklubben. Alla polare, Alltså den närmaste kretsen är liksom med. Och det blir så mycket bus och det är så mycket skratt. Och liksom det... Mm. Jag trivs ju som fisken i vattnet då. Då, då det är det ju en, ett, ett tillfälle jag uppskattar ute i fingertopparna. Och... Eh, skulle kunna säga om man jag bara be, bara som bara bara bara Jag bara väldigt mycket i bara bara bara bara det bara bara bara lycka. bara bara bara absolut. bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara jag bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara jag alltså jag tycker man ska värdesätta det man har och sen kan du sträva mm. efter mer och efter de förutsättningarna man har nu så är ju sådana grejer. Alltså det kan kanske för vissa kännas fan var liksom vad enkelt men jag är väldigt enkel. Jag jag tri, alltså jag jag gläds av väldigt små ting. Mm. Att, allt från kan, alltså, jag kan ju uppskatta en glass lite fånigt mycket till exempel när jag heter Fan vad god den är, jävla Det blir inte, det, just för stunden blir det inte bättre än så här. Men kan inte det vara en styrka i livet också att fånga nuet? För det är det du egentligen jo, förklarar. att det, det är ju att lite glassen... det. Ja, men det funkar. Ja, det är både en fördel och en nackdel, tror jag. Ja, visst, jag är lite för bekväm också. Jag, ja. jag nöjer mig med det jag har. Fast jag vill inte, tycker men... att du väljer att se det negativt. Jag, väljer, jag kan ju tycka att det är jag en positiv sak. Så... Jag ser, så fort det kommer till mig så väljer jag ju ofta att se allting negativt. Ja, men men det... fast jag... För, Kanske för det, ändå inte med tanke på att jag uppskattar Den där jävla glassen så För det är det jag menar, för att glassen blir en symbolisk värde För att du stannar upp, för all, all, allt, allt annat kan gå i 300 km timmar runt mm. omkring det Men du väljer på den här lunchen att stanna upp ja, och kolla Precis, uppskattar min glass uppskattar mm. Det kan jag tycka, visst, det är fan det, fullständig lycka det, För stunden så är det fullständig lycka Och sen vad i framtiden jag vill ha som fullständig lycka Det tar vi då Tar det 10 eller 20 sekunder? Jag passar på att av och tackar för att vi har fått komma in dig lite på livet, känns det som ändå. Lite grann. Och så... Har du öppnat dig så här mycket någon gång, Johan? Nej, inte utan att gråta. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> okej, okay, men då du. Jag vill i alla fall Ska säga vi... tack för att ni lyssnar om, om mig. Då. Ja, det... tack, tack för att du öppnar dig och valde att berätta om dig. Ja, men det var tack så lite. mycket. Okay, tack, tack På återseende. Tio. Puss! Tio. Puss, hej då!